Fialajános János vagyok. Nagyjából két hónapja vettem a fejembe azt, hogy a keféjáncsiban legyen egy speciális sorozat. És ez legyen kapcsolatos a Párizsi Olimpiával. Készünt egy nagyon rövid vázlat azzal kapcsolatban, hogy ez mi lenne, és a dolog lényege az, hogy legyenek benne sportvezetők, legyenek benne elsősorban sportolók, legyenek benne hozzátartozók, pszichológusok, mindazok, akik egy olimpiai egy szélesebb értelemben vett olimpiai családtagjai lehetnek. Az is többé-kevésbé kialakult arányként, hogyha ezt száznak vesszük, akkor nagyjából a kétharmad, tehát 66 ember legyen az, aki a sportoló és a többiek legyenek a környezet. De természetesen száz műsor nem készül el. Segítségre volt szükségem, arra, hogy az olimpiai bizottság támogatását, a Magyar Olimpiai Bizottság támogatását megszerezze, hiszen ezt a Magyar Olimpiai Bizottság nélkül nem lehetett volna megvalósítani, és Dajcs Tamás segítségét nyertem el, majd Szabó Lászlójét, ő a paralimpikonokkal kapcsolatban segített, és hosszú, de is eredményes munka révén megszületett a megállapodás, és amit alá még fontosabb, elkészültek az első portrék. Ezek nemes sportriporter szemével láttatják azokat, akik majd indulnak Párizsban, 33 portre készül, mert a Párizsi Olimpia jövőre a 33. Olimpia lesz, hanem Fiala János szemével láttatja őket, központban a motivációjukkal. Mi az, ami hajtja őket? Ezek a beszélgetések nem formalizáltak. Ezek a beszélgetések nem egység idősek, 50 vagy 60 percesek, nagyjából annyi ideig tart, ameddig az, ameddig egy ültő helyzetében az ember értelmesen tud beszélni mással, és most szándékosan nem térek ki más műsorok időtartamára. Ezek a mostan, tehát a mostanáig elkészült beszélgetések, azok nagyjából. 60-20-80 percesek. A Fábia Lászlóval látható portré, amivel kezd ez a sorozat, annyiban kivételes, hogy egy itt nem részletezett okból tényleg lényegtelen, ez egy vágott felvétel. Lesz benne összesen négy vagy öt vágás, Uh, remélhetően az összes többi portréban nem lesznek vágások, és nem érdemes találgatniuk, hogy ez most minek következtében állt be, mert úgyse fogják kitalálni, és nem Fábiá László személyével kapcsolatos. Fábián László egyébként szakmailag tart ernyőt uh, a sorozat fölé, amelynek létrejöttében még egyszer mondom, Dajs Tamás és Szabó László bábáskodott még, és köszönet azért, amit tettek Fábia László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára. Kérem, kísérjék nagy érdeklődéssel ezt a sorozatot. Sok munka van benne, de most, hogy sok munka van-e benne, vagy kevés, ugye mindig László Gyuri a Magyar Rádióban azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy a készítők élvezzék, hanem akik hallgatják. Őszintén remélem, hogy ez a sok munka, amely benne van, kiváltja az önök érdeklődését, és olyan portrékat sikerül, sikerült festenem emberekről, amilyen portrékért majd akkor is érdemes lesz ezeket elővenni, amikor már a múltban, ki tudja hány év távlatában lesz az emlékezet homájában a 33. Párizsi Olimpia. Ma, mint a MOB főtitkára, van-e előtted olyan motiváló tényező, mint amilyen annak idején az olimpia volt? Abszolút, abszolút. Annak idején is sortolóként is úgy dolgoztam, hogy, hogy minden pillanat, már nem is tudatosan, de, de minden pillanat, minden edzés borzasztó fontos volt. A, a legfontosabb az volt számomra, hogy mindig legyenek céljaim. És ezek a célok lehettek egy tus, vagy egy, egy jól leúszott száz méter, vagy nem tudom, egy emelkedő való. Mindig volt a céljaid? Mindig. Ilyen apró, apró célok voltak, sőt, leginkább ezek voltak. Mindig benne volt a versenyzés, ami egy kicsit generálta is ezeket a célokat. Másik versenyzőtársammal, a válogatótársakkal versenyezni naponta. És ez, ez fontos volt számomra. szerintem ma? ez vitelőre. előre. Ma, ma pedig ugyanezek a kis célok ugyanúgy megvannak. Mondja ilyen kis célt. Legyen rend a, a Magyar Olimpiai Bizottság irodájában. Már szó szóval Már szóta Nekem, engem zavar. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy apróságok, lötyög a kilincs, nem még a villany, elfogyott a vécépapír, és erre nem figyelünk, de, de ez az én valószínűleg fejlődés. És te fotolod, vagy valaki más? Hát az esetek zömében azért én figyelek oda, hogy, hogy nem tud megcsomorozni. Jó, hát, hát ugye annak a lehetőségét, <gül> hogy végre kinyíljon egy ablak, ugye, az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság irodáiban mennyire van rend, vagy mennyire van nem rend, ami nem azonos a rendetlenséggel, az mind múlik? Szerintem sok minden nem múlik, valószínűleg lehető vezetőktől is, de szerintem magának a, a munkavállalónak, vagy a kollégáknak a, a, a hozzáállásán. Tehát én, én, én azt próbálom elérni, hogy amit otthon elvár magától, az történjen meg bent az és igazából, is És otthon is lett nincs? Akkor meg kell válnunk hát, hát akkor, akkor, hogyha ebben nem tudnak, mert, mert ez apróság, teljesen valószínűleg hülyén néznek rám az emberek, hogy főtitkár az ember, ilyenekkel foglalkozik, de én úgy gondolom, ez az embert, aki, aki ehhez emelet elmegy, apró, ilyen apróságok mellett, az, az minősíti valamilyen szinten. A valakinek, is. hogy a kiléncs? Nem kérdés. Nem, és megkérdezett tőle, hogy hogy létezik, hogy lötyog a kilénys? Így van, és megkérdezem, há két hónap múlva, vagy négy hónap múlva is, hogy miért nem történt semmi egy kicsit, kicsit ilyen tanító, tanít, néptanítóként is érzem magam, hogy, hogy, hogy haladjunk, mert én úgy gondolom, hogy persze nem ez a fő dolog a Magyarolimpia Bizottságon, most elnézést ne mindenki teljesen műjének, bár részben az vagyok, de a lényeg az, hogy, hogy ez szerintem egy alaptörténet, tehát a, a többi fontos munkájához is, akkor én el tudom képzelni, hogy nem teljes szívvel áll oda. Drága Fábián, nem te vagy ott a passzát, nem, hát egy egy mire magára valamit adó műsorvezető, az kérdez. Te fújod a Magyar Olimpiai Bizottságban a passzát, szeret? Hát igen. Tehát a napi operatív munkában igen. Persze van egy elnök, aki meg egy elnökség, sőt, ha még nagyobb körtvel van egy közgyűlés, aki megmutatja az irányt hogy mik a főirányok, de a napi munkát, hogy hogyan és miként kell, mit kell elvégezni, azt én úgy gondolom, igen. Persze vannak kollégáim, vezető kollégáim, akik ebben segítenek. Hanyadik elnököt az a megfelelő kifejezés, vagy nem az a megfelelő kifejezés, hogy szolgálat ki. Mit kéne itt most nekem alatt dolgozod? De csupa ilyen pejoratív. Uh -huh, uh -huh. Tulajdonképpen azt kéne mondani, hogy mellett, hierarhiában alatta, uh -huh. jó, megfelelő rész aláhuzandó. Hát Borkai Zsolt volt az elnök, első elnököm, aztán Kulcsak Krisztály és most Gyulai Zsolt. Én úgy gondolom, hogy minden kifejezés, amit használtál, az jó jónak is kell lenni, mert, mert, mert kell alatta is dolgozni, meg mellette is dolgozni, kiszolgálni is kell, vannak olyan fontos elképzelések, amit, amit megfogalmaz, és ezt meg kell valósítani. Hogy értenek a változásokat, a személyi változásokat? Ha nehezen, én úgy viszonylag egy ilyen értelemben egy rendben érzem magam is, abba dolgozom, mert hogy, hogy a felettes az felettes, tehát én ezt úgy mindig figyelembe veszem, és az, ha jó irányba mentünk, ha nem teljes jó irányba mentünk, akkor is azért csak a főnökeim voltak, Borkai Zsolt hívott a olimpiai Bizottságba, tehát lehet, hogy soha nem kerültem volna oda a Zsolt, azt. Hát nagyon. Milánóban ültünk a feleségemmel, Éppen pizzát ettünk a, a dom előtt, és megcsönent a telefon, és Borkai Zsolt volt a vonal a másik végén. Akkor éppen mi voltál előtte? A nyolcadik előttben dolgoztam, itt a közelben, az Orci Parknak voltam a vezetője, Kocsis Máténak köszönhetően egy nagyon jó programon dolgoztam. De hát a, Mit, mi? Én mondtam, a, a, az egész parknak a vezetője, az sportért, a kultúráért, ami, ami abban a, a szányi az öt éves, öt éves dolog volt, de szép volt, mert nagyon sok... Csöngött a telefon. Csöngött a telefon, zsoltott a tulajdon, beszélő viszonyban voltunk, de azért napi map munka kapcsolatban nem, és kérdezte, hogy van-e kérdően sportigazgatónak lenni, mert éppen átalakuláson át, át, volt keresztül a MOB is. idő? Az, hát olyan 3,2 másodperc, nem, annál nem hiszem, hogy több, és mondtam, hogy mikor lehet erről beszélni. Nekem ez egy fontos cél volt, én dolgoztam a már sportolóként is, a, próbáltam ugye a Magyar Olimpiai Bizottsághoz közel kerülni, voltak sajátos elképzeléseim a, a sportról, a marketingről és egyebekről, és ezt, ezt aztán a változásaimban, illetve a, dolgoztam multinálisot is próbáltam. Megvalósítani, de hát? 2010-ben a tornász olimpiai bajnok Borkai zsolt vette át a stafétát Schmidt-Paltól. Ez hányban volt? Ez 12. novemberében. 12. novemberében. tudtad e hogy mit csinál egy? Ilyen posztolérre persze, persze, ugye mondtam előbb is, hogy, hogy én 92-től nagyon szoros kapcsolatban voltam a mobbal, tehát jártam be, beszélgettem, tanultam nagy elődöktől, és próbáltam mondom azokat az elképzőséget bevinni, ami nekem akkor meg volt. Többé-kevésbé 7 évig volt elnök Borkai Zsolt, Kálnoki Kis Attila, aki ugye a 24.hu munkatársa, neked pedig társad volt, meglehetősen kritikus szavakkal írt annak idején, ides tova, 7 évvel ezelőtt arról, hogy hogy is változott meg a Magyar Olimpiai Bizottság struktúrája, tevékenysége, hatásköre, illetékessége, illetőleg arról, hogy a politika mekkora szerepet játszik a Magyar Olimpiai Bizottság munkájában, illetőleg a vezetőjének alkalmazásában. Te abban az öt évben, amíg Borkai Zsolt mellett voltál, mit éltél meg? és nem azt mondom ahhoz képest, amit a Kánó is leír, mert ennek így nem lenne értelme csak akkor, hogyha ő is itt lenne, de az a kritika, amit ő megfogalmaz, ha egy kritika, azt te megélte e vagy másféleképpen írnád le? Én másképpen én nem lehet. Arról kovács Tamás már korábban azt mondta, hogy ez egy utazási irodában lett degradálva. Ez most nem, Tamásnak az érdemeit nem csökkentve, azért a sértett embereknek vannak esetleg olyan megjegyzés. De miért volt ő fett. sértett? Hát, hogy ő utána nem lett, más lett a sportigazgató, effektig nem én, hanem még elődöm, Szabó Bence. Itt meg kell, hogy álljunk elnézést, kérek, utálják nagyon sokan a nézők, de egyrészt elfelejtem, másrészt ez az a pont. Te sértett ember vagy-e? Mm, abszolút nem. Nem vagyok én. És akkor Kovás megkérdezném, és azt mondaná, hogy ő se sértett, viszont a Fábián sértett. Tehát, hogy Magony mondja a veréből, Értem, értem. Ö, ö, Én úgy ítélem meg, vagy úgy érzem, hogy Tamás is értett. Az, az azóta is tartó kommunikációjából valami ilyesmi. Aztán lehet, hogy ezt inkább kritikusnak kéne mondani, és akkor lennék korrekt ebben a szituációban. Volt-e olyan pillanat, amikor megélted azt, hogy elindulsz a savanyodás útján, és még időben közben abatkoztál? Volt. Volt, a mobospályafutásom alatt... a is? is. Volt, persze. Hát versenyzőként is volt olyan szituáció, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy ez így jó, hogy van, de abból meg nem volt előrelépés, de a munkában is ugyanez az érzés néha elfogadt. Magad vagy más húzott ki belőle? Leginkább, leginkább kellett az, hogy mások inspirációjára kihúzzam magam. Tehát, hogy kellettek mások, akik ezt, ezt visszajelezték. Tehát én olyan környezetben dolgoztam eddig, ahol ezt, ezt megkaptam. És a, a sport ebből szempontból jó, tehát ez megtanít arra, hogy, hogy amikor, amikor nem úgy mozogsz, akkor, akkor van egy külső szem, akit hálásnak úgy hívnak, hogy edző, és ez, ez hál, elég kritikusan. És el. vagy -e inspiráló te a saját közegedre nézve? Vagyok én is fináló? Aha, tehát ugyanezt megteszted-e -e másokkal, mint amit annak idején megcsináltak veled? Én megteszem, és félek tőle, hogy ez már, ezt, amit te jutott, ugye a lötyögő kirincs igen, igen. Tehát félek, hogy, hogy ez másoknak kínai. Nem, nem valami miatt a világ nem, nem ugyanúgy van összerakva, vagy mi sportolok, vagy lehet, hogy én úgy vagyok összerakva, hogy, hogy, hogy ezek a visszajelzések mozasztó fontosak, és ezekkel, hogy irányt mutassanak. De mennyiben nem érti a világ azt, amikor szólsz, hogy löttyag a kilincs, miközben ez nem a kilincsre vonatkozik, hanem egy emberi helyzetre. Én azt abból szűröm le, hogy, hogy amikor nekem azt mondták, hogy, hogy a, nem tudom, a vívó mozdulatom emiatt nem jó, és azon így kell változtatni, akkor én azt megpróbáltam. Most meg a lötyögő kilincsnél úgy érzem, hogy, hogy kísérlet sincs arra, hogy azt a csavart meghúzza valaki. Függetlenül, hogyha nálad lötyög a kilincs, akkor hosszú élete nem lesz nálad annak, aki hagyja lötyögni a kilincset. Én így gondolom. Jó, de az csak a szűkebb környezetedre vonatkozik. Ingen. Jó, visszatérünk tehát 2012-17- re a Zsolta kapcsolatosan, ugye, amit a, a kukac nekünk áll, aki a kisatilasz néven van. Hogyan nyerte ezt el? Hát ezt szerintem, a sportban mindenkinek van beceneve, a 100 a nem tudja, hogy miért, mert lehet, hogy a kukac pontosan tudja, de nekem a, nem a. A, a néva fontos, nem a háttér, illetve hát persze, hogy az ember az még fontosabb. De a lényeg az, hogy lehet igaz a, a, a, a kukacnak ebben a témában, én úgy gondolom, hogy Zsortnak sok volt a kettő együtt. Tehát az, hogy Győr polgármestere, leggazdagabb város, a legdinamikusabban fejlődött abban az időbe, meg, meg egy olimpiai bizottság, ami, ami látom a, akár Kúcsár Krisztiánon, vagy Gyulai Zsolton is, hogy, hogy nem heti két órát jelent, hanem, hanem, hanem napi négyet, nyolcat. Krisztián meg még tizet is dolgozott. És Szabó Bence? Bence is, hát ő, ő, ugye főtitkárként te előttem sportigazgató volt, aztán főtitkárként. Mint te? Így van. Bence a, a magas, sajátos módján állt a munkához, de, de én úgy gondolom, hogy. A hogy... sajátos az öltyügőkin nincs? Hát nem a öltyügőkin nincs, ezt úgy fogalmazom meg, hogy úgy állt a munkához, hogy más is odaférjen. De, de ebben együtt rendben, rendben volt az Olimpiai Bizottságnak az a része, amit ő csinált. Jó, igen, ez a kvázi ez megdicsérve. Ez a dicsérje meg téged, a... Fábián... <laughs> Te, mint főtitkár, érezted-e azt, hogy akár 2017-ben, akár hamarabb, hogy nem is ezt kérdezem, hanem azt kérdezem, hogyha valakinek ilyen kritikus szeme van. Akkor vajon kezdeményeztél -e beszélgetés Borkai Zsoltal arról, hogy ez jól van, -e így, te látod rosszul, ő hogyan látja. Tehát ami májusban bekövetkezett, azt te egyébként a magad proaktív módján próbáltad-e megelőzni, vagy nem is megelőzni, de minden esetre a lelki szavának engedni, és azt mondani valakinek, hogy? Pucsa szituáció volt ez a Zsoltal, tehát ez ö, ö, lehet, hogy belső ügy, meg belső információ, vagy nem tudom, de a de Zsoltal igazából nem lehetett beszélgetni. Tehát, <gül> tehát, ö, nekem... Most nem sokat van kamera előtt, az emberek látják őt, amikor te azt mondod, hogy nem lehetett vele beszélgetni, az Fábián után szabadon mit jelent? Ennek egyszerű jóka volt, amit, amit mondtam is, hogy, hogy ő nem volt jelen a mob életében. Tehát ő nagyon keveset volt jelen a mob életében, amikor jelen volt akkor Bencével, Szabó Bencével, mint főtitkárral beszéltek meg mindent, Üh, illetve Sipos Gertrud volt a, a, a, a irodavezető, aki az ő elképzeléseit a Bencével együtt keresztül vitte a mobon. Nekünk alkalmazottaknak már nem volt. És akkor ne volt -e voltál a főtitkár? Hát én most másfél éve vagyok főtitkár, illetve voltam átmenetileg a, a Krisztián alatt, az én úgy gondolom, hogy ez egy más, más szituáció. Persze minden szemnek Igen, de hát azért is kérdezem, hiszen ott is volt egy változás. Amikor annak idején Borkai megbukott. Megbukott? Hmm, ne szépítsük, valószínűleg igen. Uh, hogyan köszöntél el tőle? Ez is vicces, mert nem köszöntünk el egymástól. Tehát annyira nem beszélgettünk egymással, hogy, hogy, hogy ez, ez nem történt meg. Tehát ugye a, az a közgyűlés, ami arról döntött, hogy Borkaival tovább, vagy új elnökkel tovább, az ugye nem sikeredett finoman fogalmazva jól Zsoltnak, és utána gyakorlatilag megszűnt a kapcsolatban. A Török Ferencet idézve, az, tehát ő azt mondta, hogy előbb csapat, aztán egyéni. Ezt, ezt egyébként, amikor beszélgettünk itt a résztetekről, meg egyebekről, akkor nekem ez eszembe jutott, hogy elmondom. Tehát mi nem, én nem, sosem gondolkoztam az egyéniben. Tehát nekünk, nekem elfogadtam, és magamévá tettem, és el is tényleg így van. Tehát akkor mutatjuk meg a 5 erejét, vagy a MOB erejét, hogyha, hogyha csapatban tudunk jól és sikeresek lenni. Tehát én ezt és maga mondom. a MOB ma, mint csapat egységes? Még nem teljesen. Nem teljesen sajnos. Vannak, vannak olyan jelek, pillanatok, amikor, amikor én ezt nem érzem. Ez, érdekes módon nem gondoltam róla, hogy főtitkárként ez lesz a legfontosabb dolgom, hogy ezt az egységet megteremtsem. Mi hat az egység ellen? Mi hat az egység ellen? Emberi gyengeség szerintem, én úgy érzem. Milyen eszköztárad van? Azt, hogy elmondom ezerszer, hogy lötyög a kilincs. Milyen fegyelmezési eszközeid vannak? Sok nincs, sok nincsen. Szépen kérek, aztán valószínűleg van egy pillanat, amikor, amikor már nem tudok tovább kérni, és akkor meg kell válni a kollégától. Bármennyire is jól dolgozik. Meddig terjed a karod? Én vagyok a munkáltató a Magyar Olimpiai Bizottságon belül, tehát a munkavállalókkal szembeni. Ez egy mekkora szervezet? 30 fő. De szakosztályok irányába? Ah, nem, nem, nem. Tehát az, a szövetségek és a, aztán a szakosztályok ugye az egyesületi szint odáig, meg pláne nem. Természetesen mindenkivel együtt dolgozunk, és mindenkinek elmondjuk, hogyha lötyög, aki nincs az adott helyszínen, aztán ők már, hogy ezt hogy kezelik, ebben már nincsen beleszólásunk. Hogyan lebegsz az egész sport fölött? Hát... Vagy euh, nem lebegsz, fogalom sincs Én nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem gondolom így, vagy, illetve igen, tehát mi vagyunk az a szem, ami egy edző a, a, a sportpályán, aki megmondja, hogy az a vívó mozdulat nem, szerintünk nem jó. Tehát mi ezt, mi ezt el tudjuk mondani. Tehát valójában te az egész magyar sportot figyeled? Nem, nem kérdés természetesen próbálok figyelni, nem egy egyszerű dolog. Amelyek alapvetően, vagy kizárólag olimpiai sportágok. Igenis, 99 ban igen, de természetesen a, a vannak olimpiai, nem olimpiai viszonylag van átjárás, tehát azért nagyon fontos látni, hogy ott, hogy ott mi a helyzet ezen a téren, tehát várhatunk-e valakit az olimpiai családba, illetve vannak azért olyan gyakorlatok, amit jó csarúzott megtalálni a kilincsrötyögésre. A te munkádat az olimpiai sikerfém jelzi? Dolgozhatsz e jól elmaradó sport sikerek mellett. Igen. Én úgy gondolom, hogy majd a Olimpiai Bizottság dolgozhat jól. Magyarázkodásnak tűnik, de nem, mi nem, nem tűnik. Nem annak. mi állunk minden nap a versenyző mellett, minden pillanatban mellette. Nekünk valóban az a kimondott, kimondatlan feladatunk, hogy de segítsük ezt a minden pillanatos munkáját, az edzőknek, meg a sportolóknak. De végül is nem én adom a tust, nap, min nap nem rólam szakad a víz nap, mint nap a pályán, de azért érzem a felelősséget. Tehát nekem nem esik jól, amikor, amikor nem, nem sikeres, nem olimpia, egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság. Mi a te motivációd? Egy jól működő Magyar Olimpiai Bizottság, vagy sportsikerek? Tudom, és? A jól működő Magyar Olimpiai Bizottság, amelyik, amelyik támasza lehet, vagy segítője lehet a, a, a, a, a sikereknek. Tehát, hogy tud hozzátenni. Amikor Borkai Zsolttal bekövetkezett, az, ami bekövetkezett, ez egy eufémisztikus fogalmazás, mert végül is ugye nem valami tőle független események következtében került kaverák keresztüzébe, akkor abba a Borkai Zsoltba 2019-ben belelátta, de mindazt, amit korábban te látta. Vagy azt mondtad, hogy ezt nem gondoltam volna? Hát a, ugye a amikor engem fölhívott a Zsolt, akkor én akkor teljesen más kép volt előttem egy mobelnökről, Zsoltról is, mint ami aztán a munkafolyamat alatt kiderült. Tehát utána, a, a, amikor ő kvázi megtörtént, ami megtörtént, akkor majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy egyértelmű szituáció volt, hogy ennek meg kell történnie. Amit rólad ír a Wikipédia, hogy 74 kilo, az mikor 74 kg. Abba születtem, most már azt mondom. <gül> <gül> már azt mondom, de a, a, egy, egy, egy magyar bajnokság végén, meg egy olimpia végén is a 80 kilós indulásból előfordult, hogy 74 kg És ma? Ma 74-50. De <gül> A jobb lábam. Száz fölött vagyok. Ezt most pontosan egy ajtó kinyitásához. Mennyire változik meg, és ez tulajdonképpen egy borkaira nyíró ajtó vagy ablag, de még egyelőre távolról indulunk. De nem is csak borkairól van szó. Mennyire változik meg egy élsportoló helyzete, inkluzíve motiváció, amikor befejezi az élsportot? Hát a motiváció... Benne van-e a 74 és a 100 különbségében ez? Ö... Hát a, értemszerűen a, azon a területen benne van, hogy, hogy a, a, amíg égsportról voltam, addig az volt a motiváció, hogy naponta 10 órát edzek. Te most 10 órát dolgozol, hét, és ettől még lehetnél 74 kiló. Hogyha mellette legalább 10 órát edzenék hetente. Tehát de, de ez a része sajnos nincs meg. Tehát ez a, a mozga, annak ellenére, mert én, én ját, játszani szeretek. Tehát nekem a sport az, az értemszerűen a játék. Volt mindig is. Tehát most azt mondani, hogy fut, lemegyek a szigete, vagy félmegyek a hegyre, futni egy óra húsz percet, az egy, az egy kinkeserves fájdalom. Annó is az volt, de valahogy mégis megvolt benne a verseny miatt, meg volt, benne a, meg volt benne az a kis játék, ami miatt, font, ami miatt jó volt. Ma már ez, ez csak, a, a, ugye amíg azt szoktam mondani, a, a futásnak a legszebb része az, amikor abba agytuk. Ez, ez, Ugye ez... más időpontban hagytad abba a párbajtőrt, és más időpontban Igen. hagytad abba az öttusát, az úszásról nem is beszélve, mert hogy arról lebeszéltek. Amikor véget ért a párbajtőr, mennyire voltál felkészülve az azt követő életedre? Hát ma, mai szemmel sem ennyire. Ott, ott meg volt bennem az a, az a kíváncsiság, érdeklődés, kihívás, ami miatt úgy gondolom, hogy teljesen multinál kezdtem dolgozni, tehát egy kicsit messze... Milyen a... végzettséged volt? Hát van szakedzői, van, vendéglátóipari, van, közgazdász, tehát több végzettségem is van. Én úgy gondolom, hogy a... És ezek mennyire emlékeztetnek arra ezek a végzettségek elnézés, mint amit mondtál a második Rákóczi gimnáziumba való kerülésedről? Most az, Ha arra gondolsz, hogy... hogy a, úgy kerültem oda, hogy bekerültem a Szécsi e, Tamásnak a csoportjába, és, és kvázi egy kibáltságos kerültem, mint sportoló. E, kicsit nehezkesen, mert mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy én Mi a mindegy? Hát az a mindegy, hogy, hogy, hogy én nagy, nagy képűen járkáltam, hogy én a Szécsi csoportba úszom, a Rákóczi gimnáziumba fölvettek, a sportosztály a szeptember közepén kezdett ott csak tanulni. Csak a szeptember... Mit nevezünk sportosztályra. Át a KSI, illetve egy-két honvédos sportoló is bekerülhetett ott egy ilyen sportosztályba, fél tízkor kezdődtek a tanulás, fél kettőig tartott, Mindenféleben évben vizsgáznunk kellett, mert nem volt meg a megfelelő oroszem. tehát mi az érettségére úgy érkeztünk, hogy már nyolc érettségén túl voltunk, de, de ez egy nagyon-nagyon ez nagy segítség volt. Hát reggel, de az egyetemek nem ilyenek voltak? Hát de egyetem az... Lebelezőn volt, a, ebből a egy kicsit más jellegű volt, de, de ott is vizsgázni kellett a megállás nélkül. Kordax, Vestel. Jó tanuló helyek voltak, főleg a Vestel. A Vestel az nagyon-nagyon az, az utólag az, az egyik legfontosabb állomása volt ott a, a munka, munka helyek. De nem sport, vagy sport? A, a PR igazgatóságon voltam helyettes vezető, de hozzám tartozott a sport is. E, e, tehát ebből kifejezőleg közel tudtam maradni a sporthoz, de a, egy, egy akkori 90-es évekbeli e, multikultúrát megtanulni a pénzügytől a HR-ig, a jog, jogi osztálytól a marketingig, azt szerintem nagyon, nagyon jó volt. Te kanál vagy aranykanállal a szádban születtél, vagy ezt azért nem lehet mondani? Hát a, a, a világmázistájának tartom magam. Igen, ezt mondtad hát, máshol is, igen. igen, igen, igen. A szüleidről mondják két mondatot, vagy hármat légy szíves, mert nem tudtam meg róluk sokat. Hát, ez furcsa, édesapámmal nőttem föl, még kicsi voltam nagyon, amikor, amikor elváltak. Ez egy furcsa sztori, de az édesanyjámat nagyon sokáig nem is ismertem. Tehát még már menő sportoló voltam, de őt nem ismertem. De apa meg egy gyári melós, aki, aki szintén a munkába itt a munka. Hányt van? Három. A munka becsületében, és, és ő azt mondta, hogy semmi más dolgom nincs, csak tanulnom kell. Illetve Jó, hát arany szabály, hogy én kérdezek neked, meg nem muszáj válaszolni, de nekem kérdezni kell, Végül is az édesanyáddal való kapcsolat rendeződött, de ez a rendeződött, ez egy rossz, hiszen ez nem tud rendeződni, ami nincs meg, illetve ennek a hátterében mi volt, tehát amit el lehet mondani? Hát ugye nekem van egy bátyám, aki, aki megkereste, tehát ő nyolc évvel öregebb, tehát ebből a szempontból hamarabb észné volt, mint én, vagy észné volt egyáltalán, és ő meg is kereste, és valamilyen kapcsolatuk volt, és akkor én a, Hát már a 25 év körül lettem, amikor, amikor azt mondta, hogy ő találkozott, és hogy nekem is kéne, de én egy ilyen elég hülye gyerek voltam akkor is, és azt si hogy hogyha rám nem kíváncsi az édesanyám, akkor én, akkor én sem. Aztán folyamatosan rákta a fülemet, még már, már gyerekeim voltak, hm. a szamóca, epeljes művész úr ezt a szólít meghalt, és azt mondta, hogy na azonnal. Tehát ilyet nem tehetek, hogy a... Mennyire volt köztudomású ez annak idején? Egyáltalán nem. Ezt most szerintem te vagy arra... Ne, ne, nem úgy értem. Én már ebből kinőttem. Az eperés, vagy én honnan tudta? Beszélgettünk nagyon sokat. Én nagyon, nagyon jó kapcsolatot ápoltam a színészekkel, Bubik Pistával, Téli Sanyival, Sasváris Sanyival, tehát kimondottan jó haverok voltak. És, és mindenről beszélgettünk. Bubiknak pozíciót is adtál? <gül> ő volt az esküvői tanú. Igen, gondosz. Igen, igen. E, és, és, és tényleg sok, az a szamócától meg pár sok dolgot lehet tanulni az élet fontos, de kevésbé szem előtt lévő részre, és ő azt mondta, hogy, hogy ilyet nem tettek, és azonnal meg kell keresnem az édesanyámat. Ezt hányban lehetett? Ez azt mondja, hogy akkor már volt két gyerekem, tehát ez 97 körül, 98. Uh -huh. 98, voltál 35 éves. Uh, és mi történt? Élet lett az ilyen rendező, egy pénteki napon bementem meg, volt a, a nyírőkorházba, Bementem hozzá, beléltem egy kórteremben van, tizenkét néni feküdt, és nem tudtam, hogy melyik az édesanyám. Valaki integetett ott az egyik ágyról, és akkor oda mentem, kiderült, hogy ő, beszélgettünk másfél-két órát, fáradt volt, és mondta, hogy, mondtam, hogy anya, akkor honnan behozom a két gyereket, aznap este meghalt. Apád, erről az egészről mesélt valamit, vagy semmit, vagy hogy volt ez? Mesélt, de ő, de ő fel volt dúlva. Ö, ő, őt, őt ez a válás nagyon megviselte, így most azt később felnőtt fejjel, én ezt aztán meg. Neked volt-e olyan válásod, neked, hogy tudtam, hogy egy házasságod volt, illetve van, milyen válás volt a te életedben, ami nagyon megrázkódhatott? Ott? Hát, uh, edző, uh, sportoló halála, fogalmam, és nem tudom, mire kérdezett, mert... ezek, tehát a halálesetek azok, amik megráztak, említettük Búbik Pistát, ö, ö, nagyon, de hát volt több olyan edzőm villányi zsigától, most a legutóbb bekövetkezett két edzőm medvegy van, és Bodnár János halála az nagyon-nagyon megfogott, mert szerintem édesapámé is saját halálod? Mennyire, mennyire van benned halálfélelem? Nem tudom, ez jele vagy sem, de van. Mennyire motiváló tényező az, hogy addig éljen hiszel a túlvilágban? Nem tudom. Idő igen, Igen, református, de igen. Inkább valamilyen, valamilyen más újra születésben abban, abban, valahogy abban tudok élni leginkább. De az életedre mennyire hat ki az, hogy ebben az értelemben egyszer élünk? hogy te Hát nagyon, nagyon, nagyon. Tehát ö, ö, nem azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amit mindenféleképpen meg akarok csinálni még mielőtt el, elvisz a sors, vagy az élet, vagy nem tudom, a te De de de, de... Most, hogy öregszik az ember, most érzem, hogy, hogy van veszteni való, meg abból a szempontból, hogy, hogy szeretnék még dolgokat megvalósítani és elérni. És ezt nem tudom megfogalmazni, hogy egy olyan olimpián részleni, vagy, vagy látni a gyerekeimet, aztán még fontosabb, hogy, hogy fölnőnek, és rendben vannak, és helyükön vannak. De, de úgy, úgy nem azt mondom, hogy sűrűn, de elszembe Mekkora cezúra van a sportolói és a nem sportolói lét között? Tehát az ember leteszi a lantot, és másnap civil az milyen? Hát azt, azt a, hogyha, hogyha nem sportközelben marad, azt el sem tudom képzelni, hogy ez milyen botrányos, rossz érzés lehet. Tehát én nekem ez a sporthoz, a sport közelben maradás, szerintem biztos, hogy kimondatlanul is ez volt a fő cél, mert, mert ha lehetne, én most így 60 évesen inkább a úszóedzősen lennék, és nem mint edző, hanem mint sportoló. Tehát az az élet, az azért, az egy olyan, olyan egyszerű dolog, és mégis nagyszerű, hogy. Mennyire voltál felkészülve, mennyire vártad, nem vártad azt a napot, amikor ez végül is bekövetkezett? Sajnos felkészült voltam, mert egy, egy hosszú, tehát egy két éves folyamatnak volt ez aztán a vége, hogy, hogy azt mondtam, hogy most ennyi és elég. ez uh, mi kellett? egy elfáradt test? egy viszonylag uh, kevés sikerrel együtt járó időszak? Igen, hát a 92-es olimpia az nem volt egy, egy hallelúja, tehát az ott már helyből nem túl sokat jelentett. Elég sok zavaros esemény. Sőül, vagy ez Barcelona? Barcelona, Sőül az nem volt, az nem annyira nem volt. Sőül volt a siker, és utána volt. De ott, ott, ott vezet, szövetségi kapitányváltás, edzőváltások jöttek, mentek. Tehát a, de a az török a... azt mondta, hogy többet kellett volna törődni a lelkettel. Ez így van. Ez így van, de ez most már utólag már... már... De miért? Mit Nekem, nekem ott a, a, azon ment el a, a Barcelona olimpia. Bár így a végén aztán, tehát nekem a lövészettel elment. Tehát de arról azt mondta, hogy ez minősíthetetlen, de azt mondta, hogy ilyen, ennyit hát lőni nagy, nem lehet. Ő nagyon kedves volt, hogyha ezt mondta, hogy minősíthetetlen, mert az botrányos volt, tehát az a, a, de, de ott, ott, ott meg, megrecsentem, igen. És utána jöttek az évek, ezt, ez, ő maga. Hát igen. Senveg nélkül nehéz, de igen. Ez, ez Dél-Magyarország, 92. július 31-e. Az ötluszadok nem tudták megvédeni szúrban megszerzett címüket. Elnézést, ezt tud be az amatőrségemnek, hogy véletlen képes voltam ezt a két olimpiát összetéveszteni, mert a kulpa. A dr. Török Ferenc Szövetségi a válogatott irányításai felelős szakvezető szavai, a vivást megnyertük, ezután mindenki a legjobbát úzta. A lövészetben Fábián 170 körös teljesítményére nincs magyarázat. Ilyen produkcióra nem lehet számítani, életében nem lőtt így Fábián. Ez így van, és nagyon udvarias volt az a török. A rompás aki... alsó határa 180 kör, az még idegességgel meg lehet indokolni, de ezt semmivel. Hát ez így van. Ezt, ezt sajnos jól látta a kapitány ott ebben a pillanatban is. És udvarias volt ahhoz képest, amilyen sprőd. Szóval akkor ez játszott közre. Um, de a lelkeddel hogyan kellett volna törődni? Én egyébként egész pályafutásom alatt a, a, a, ebben küzdöttem. Érdekes módon, hogy a, a, a, a, a, hogy a verseny előtt volt egy, egy kicsit magasabb druk, mint ami kellett volna, de a másik négy számban, ahogy eldörült a startpisztoly, semmi gondom nem volt. Sem, se a lovaglásba, se a vívásba még viszonylag nagyképp jól is vívtam. De a lövészetet azt, azt sose tudtam legyűrni. Ott abban, abban a, a, amikor az életem legjobbát nőttem, nem összehasonlítható a még egy másik tábla volt, másik körülmények a 170, de lőttem 198 ami kettő körre volt gyengébb a maximumnál, akkor is rettentően izgultam, tehát... Ez... De hogyan lehetett volna törődni a lelkeddel? Hát ez, ez, ne, ez most így utolag nem tudom, tehát ez nem egy egyszerű történet. Ott, ott Szerintem amit lehetett, megtették. Itt, itt volt egy, egy olyan fél év, vagy nem is talán fél év, egy, egy hónap az olimpia előtt, amikor kicsit jobban kellett volna figyelni. Új szabályok, új tábla. Ez megzavart engem, amúgy is a, ilyen értelemben labilist és... és és aztán ennek a teljes vaterló jött ebből ki ott az olimpián. Nagyon nyílt vagy és megnyíló, de mennyire kö lehet közel kerülne a lelkethez, ami nyilvánvalóan ennél mélyebben van? Hát nem hiszem, hogy olyan könnyű lehet. Nagyon kevés ember van szerintem, aki, aki, aki a, a, de nem is hiszem, hogy kell a, a legmélyebbik a, a, a, a részekhez eljutni a mindenkinek, Amennyire meg én úgy gondolom, hogy én baráti viszonyban tudnék bárkivel is lenni, azt, meg, azt megadom. Tehát én abban én úgy érzem, hogy nyitott vagyok. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú kör volt, ha tetszik, jel. Um, lelépett a szírről 2017 májusában Borkai Zsolt, és legközelebb a tévébe láttad? Igen, és azóta se Gondolsz-e bármit a történetéről? Beleértve, hogy én nem az Adriára gondolok, hanem a visszatérésére. Amely visszatérés két területen zajlik. Egyrészt, hogy hosszú távon megcélozza Győr polgármesterségét, és hogy ehhez a létrán, ha én jól fogalmazok, hanem majd kiavítasz, vagy módosítasz, igénybe veszi a sportot, mint sportvezető helyben, az meg vagy egy másik létre, vagy ugyanennek a létrának egy alsóbb foka. Vagy egy másik foka? Én úgy gondolom, hogy a, a, a létrának egy foka. Tehát az, hogy hát ő mégis innen jött, tehát a sportból jött, ő, ő sportban szerzett nagy nevet, mint olimpiai bajnok, aztán mint sportvezető és városvezető. Én szerintem ez, ez a visszakapaszkodásnak a része a sport elnök lett ugye a helyi egyesületben. Újabb gondolat jel. Kellett-e más után nyúlnod, vagy, vagy lötyögő kilincs, csak éppen más értelemben? Voltak, voltak ilyen sportolók, tehát voltak olyan haverok a sportpán, akik egyszerre kezdtem, hogy sokkal, de sokkal tehetségesebb volt, mint az éjszaka, az jobban tetszett neki, és hiába próbálkoztam, én is, mások is nem jött össze. Tehát, e, e, az éjszaka az tulajdonképpen e, egyfajta aranyérem a, a, a más értelemben? vagy. igen, én ezt, ezt, nem, nem hiányzott, de nem is tudom. De, de valószínűleg az illetőnek az az volt, a jelentette. Inkább az volt az egyszerűbb, könnyebb út, mint a napi meghalás. Majdnem szó szerint, Ki tudta de... le bárkit húzni? Nem tudom, hogy ki tudta, mert úgy effektív, effektív olyanra nem emlékszem, hogy... hogy, hogy Azért, mert én egyedül úgy gondoltam, hogy ő változtatnia kell, és akkor változtatott. Ö, olyan biztos, hogy volt több is, aki apróbb dolgokkal próbáltam ö, én is segíteni neki, és, és ebben előrébb jutottunk. Zsolt az azért ennél egy sokkal komplikáltabb helyzet szerintem. Van-e fejjebb neki? Mit látsz? Hát én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy nem valószínű. Nem valószínű, hogy van fejebb. Bár én úgy gondolom, hogy, hogy van olyan értékes, hogy vagy jó helyet biztos, hogy meg kéne neki találni, vagy ő maga megtalálhatna. Nem tudom, mi a célja, tehát én még nem beszéltem erről. A, amit mutatnak a, a jelek, hogy, hogy újra győr vezetése, hát erre azért nem tennék a nagy pénzt kitmixen. És mi történt Kulcsár Krisztiánnal? Hát a Krisztián, Szerintem fantasztikus jól menedzselte a nemzetközi vonalat, de egy kicsit szabadjára engedte a, a, a magát az a iroda működését. Téged kiket kért felfőttitkára? Ő fölkért ideiglenesen, abval, hogy, hogy lehet, hogy még az is benne van a pakliba, hogy én leszek a, az ő főtitkára, aztán természetesen ez nem így történt. Ez mit jelent, hogy természetesen? Hát, egy picit csalódott voltam, mert én ezt úgy gondoltam, én együtt vívtam egy csapatban a Krisztiánat, tehát kvázi napi szinten is ismertem, és úgy éreztem, hogy amikor azt mondta, hogy ő akár bennem is gondolkozik, akkor azt komolyan gondolta, de aztán, amikor kinevezték az újat, akkor kiderült számomra, hogy ez nem így volt. Picit rosszul esett, de, de el tudtam fogadni. De a lényeg az, hogy ő jól csinálta a nemzetközit, a, a szerintem a hazai Kapcsolattartásal voltak ott azért problémák. Láttad-e a bukását előre? Bukott-e? Hát. hát persze, akit leváltanak a MOBE elnökség, ilyen nem volt. A Magyar Olimpiai Bizottság történetében elnököt még nem váltottak le így, ciklus közben. Ciklus végén, amikor új szavazás volt, azért egy más történet. Tehát ez én talán mondhatom azt, hogy bukás, bár mondom a Krisztiánnal jó kapcsolatban vagyok azóta, és beszéltünk már, de hogy, hogy nem, nem, nem mondanám azt, hogy nem tudom, nem kívánom azt, hogy bukásnak érezze, de, de a sport körüli kapcsolatai Magyarországon azokat, azokat nem, szerintem nem mennyis elte jól. Bartó Csaba helyett László lett a Magyar Olimpiai Bizottság új főtitkára második ez, amikor ugye másodikán megválasztották a Krisztiánt is, akkor idegen, és ott rögtön rá... ez harmadik Ott rögtön föl is kért, ugye, már a teremben, de hivatalosan ez másnaptól működött. Nem Gyulai Zsolt? Nem, ez a Krisztián volt. Ja, még akkora... ez, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Aztán a Krisztián kvázi leváltása után Zsoltot megválasztották, és utána ő fölkért engem, hogy elvállalnám-e. Örültél? -e? Igen. Van-e főjebb? Hát, ha Zsolt nem nézi, akkor igen. <gül> <gül> ne, Akarnál elnök lenni? Valaha is? Nem betem el ezt a lehetőséget, de, de én ezen az operatív szinten érzem nagyon-nagyon jól. Igen, az eddigi szövegedből ez derült ki. Hogy? Hogy, hogy itt érzed jól. Itt, ha én elnök lennék, akkor ugyanezen az operatív szinten szeretnék maradni, ami nem tudom, hogy egy elnöknek. Ugyanúgy, hogy egyszer lennél elnök és főtitkár? Hát, Elképzelhető, hogy igen. Nekem volt egy barátom, aki egy televízióban dolgozott, és amikor kérdeztem, hogy egy programigazgató nem akarne lenni, mondta, hogy azért nem akar lenni, onnan nincs főjebb. Tehát, mm. tehát onnan már a kirúgás. Tehát, hogy igen, annál többre nem vihetik. Hát, hogy az új elnök új főtitkát szokott hozni, mint ahogy ezt te is látott, tehát a főtitkári pozíció sem biztos olyan. Hozt, Hogyan váltál a kulcsa Krisztiántól? Hát Krisztián azért közvetlen ember volt, meg most is az, bocsánat, és hát ő azért összehívta a csapatot, meg többször is ö, ö, együtt, hát a, nem beséztük ki a helyzetet, de beszélgettünk az egész csapattal. Én azt úgy gondolom, hogy ez sokkal kellemesebb szituáció. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy jó viszonyban maradtunk, maradunk is a jövőben is. A mennyire maradt meg az aparátus? Hát, ö, ma már szerintem éppen napokban számolgattam, hogy a 30 főnek az egyharmada, a régi aparátus. Magyarul hogy a kétharmada kicserélődött. Igen. Hát a, a, a, a Krisztián és a, a főtitkár Vékási Bányt távozásával már az aparátus egyharmada ma önként dalolva ment. Ez valójában mivel van összefüggésben? Hát tudod, a kormányváltásnál is azt mondják, hogy a főosztályvezető elvileg maradhatna, de nagyon Nem, sok a, a, a, a, a Krisztiának és a Bálinnak egy nagyon határozott elképzelése volt, és ez, ez a, azt kell mondjam, hogy az iroda maximálisan alkalmazkodott. És nem csak nem alkalmazkodott, ez rossz kifejező, elfogadta. Voltak, akik alkalmazkodtak, és voltak, akik elfogadtak. És akik elfogadták, azok úgy gondolták, hogy nem e, tudnak egy másik új rendszerben más elképzeléssel gondolkozni nagy dolgozni. Mekkora rémálom volt a te életedben a Covid? Hát igen, tehát korlátozott minket sok-sok minden ezer millió dologban. Az első időszakban... Tók nézők nélkül. De még ennél rosszabb, mert ugye az első időszakban semmit nem tudtunk róla, csak az, hogy halálos, akkor ugye azért az egy mindenféleképpen ijesztő történet volt. Aztán Kofi, Kofi Tokió még az, hogy nézőknek, de nézők is maradt, idézőjelbe. Tehát a 2020-as időpontra Igen. elhalasztották. Ideazán e, közelebb került két olimpia. E, így van, de a, de a tény a, a, annak a ténye, hogy halasztás van, tehát sőt ott hetekig, hónapokig ugye Arról szólt, hogy most lesz-nem lesz-nem, az, azért az egy komoly megrázkodtatás volt mindenkinek. Még azt kell mondjam, hogy még megkönnyebbülés volt, amikor kiderült, hogy egy évvel halasztják. Tehát akkor, de legalább lesz. Olyan ez, mintha szólnának a fának, hogy most más évszakban kell ügyezni. Mekkora jelentőség van egy sportoló életében az, hogy nem négy év telik el két olimpia között? Hát attól függ. Egy fiatalnak jó jöhet a plusz egy év, az idősnek megértem szerint ez most egy ilyen relatív egyszerű primitív megfogalmazás, de, de ott egy jó korban lévő embernek is, aki ott abban az évben jól ment neki, vagy jól ment a felkészülés és érezte magába az erőt, annak lehet hátrány, míg aki esetleg ott bénázott, az összeszedhette magát. Los Angeles kimaradása az politikai értelemben számodra létezett, vagy abból adódóan létezett, hogy nem mehetél ki? 84-ben 21 éves voltam, tehát azt se tudtam, hogy most mi történik meg, hogy mi az egész, meg igazából az első olimpia, az igazán első olimpia az életemben az a 80-as volt, amit akkor amit, már figyeltem, mert én úszkáltam a... Említett Szécsi Tamás nagyszerű edzőnél, de, de nem, nem az volt a... Mekkor... És nem például Szécsi Tamást előletvéve évtizedekkel Igen. később akár. de ezekhez hogy ugye? Az egyik nagy kérdés az, hogy lehet-e 2023-as mércét alkalmazni évtizedekkel korábbi gyakorlatra? Jogos kérdés, ez egy jogos kérdés. Tehát Ezzel a, nem mentséget akarok adni. A régieknek. A régieknek igen. csak azt, hogy még mielőtt mindjárt kivégzik, hogy előbb legalább felemelhesse a kezét. Hát igen, ez egy, ez egy jogos kérdés. Ugye most a, a demokráciának egy jogos oldala az, hogy, hogy hogyan és miként kell mondjuk egy edzőnek a tanítványával beszélni. Vagy te elszenvednél akkor olyat, amit ma lehet, hogy nem hagynál elszenvedni? Vagy a környezetedben történt olyan? Biztos, de, de, de mivel nem hagyott bennem olyan nyomot, ami arra nem azt kell mondjam, hogy, hogy nem tudom. De ma már ugye az értékrendek jogosan más, máshol vannak. Spanyolországi tehát, események, szájoncsók. Minden. Hát Szóval minden van már, tehát ez furcsa. Tehát most a, a legegyszerűbb példát mondom, amikor egy tornász kislánynak meg kell tanítani egy szaltót, vagy egy bonyolult elemet. A nem elképzelhetetlen, hogy az edző ne segítse, és ne érintse meg. Tehát, hogyha ez enélkül kell megtanulni azt az elemet, az majd, nem asszon szinten lehetetlen. Tehát, de már ugye vannak, már idehaza is meg vannak ezek a hangok, de aztán a Fejlett nyugat Amerikában, ott meg aztán ebből borz, borzasztó perek vannak. Tehát most, a, most, most küldenek haza egy magyar edzőt Kanadából, aki, aki nem volt hajlandó aláírni azt a szerződést, pedig fantasztikus jó edző, hogy, hogy ő, ő nem használhat ilyen-meg olyan szavakat, meg nem ő, inzultálhatja. Tehát ez, ez, ez egy kicsit a lónak a másik oldalra úgy gondolom. Neked mekkora élmény volt a rendszerváltozás? Nem tudom, hogy volt. <gül> Tehát ilyen értem, én engem ez akkor nem érintett. Egy, egy burokban lévő gyerek voltam sportolóként, tök jó volt minden, működött rendszeresen, de, de, de, de maga sem a politikai, sem a gazdasági része, akkor ott, 90-es évek, 80-as évek vége, nem... És ma? Ma már, ma már ugye visszamennék örömmel 30 évet az időben, hogy, hogy akkor annak a lehetőségeit kihasználjam, de, de a besztesség azért nem ért. De egy alapvetően a saját megfogalmazási módomat illetően biztos, hogy nem egy elégedetlen ember vagy. Hogy elégedet vagy abban nem vagyok biztos, de biztos, hogy nem vagy elégedetlen. Ez így van. Tehát én, én úgy gondolom, hogy jó irányba megy minden, megment. A világban és a szélesebb környezetetben lévő zötyögő kidlincsekre hogyan nézel? A fájnak. Fájnak ezek a dolgok. Tehát ez, ez, ez, én valószínűleg alapvetően egy kényelmes ember vagyok, és én szeretem, hogyha úgy minden a helyén van. Tehát ha, ha pedig nagy dolgok a világban nem úgy működnek, ahogy kell lennének, az... az az, az, az nem, nem, nem tesz, el, biz, nem tudom, bizalmamat, önbizalmat nem javítja a napi életben. Sajnos elég rosszul reagál, próbám kizárni ezeket a részeket, és akkor, akkor úgy élni az életet, hogy nem, nem veszek, az túlzás, hogy nem veszek róla a tudomást, de próbálom valahogy úgy, hogy ne befolyásolja mindennapomat. Alapvetően a mostani beszélgetés, de egy-két korábbi beszélgetés is engem arra vesz rá, hogy én azt gondoljam, hogy 6 négy arányban vagy emocionális és racionális. Tehát én téged inkább emocionálisnak látlak, mint racionálisnak, független, hogy a zötyögő kilincs az elvileg másról szól. Én ezt jól látom, e vagy sem? Jó, sajnos. Ezért tudom hojnapokig nézni a zötyögő kilincset. Tehát hamarabb kéne hamarabb racionálisan légy. Igen, de te velem szemben, hogy ennyit belópjuk, egy sokkal szerencsésebb, de ezt lehetne más jelzőt is találni, mert ahogy látom, a te emócióid, a te szereteted, az sokkal nagyobb mértékben vonatkozik a környezetedre, mint saját magadra. Vagy szereted megadat eléggé? É, ö azt ak... hát, hogy túl szeretett. tehát hogy hogy áll a viszony Fábián és a környezete között? Egy arány Egy arányszámban. Én, én azt gondolom, kör... hogy a Fábián és a környezete az inkább 4-6, mint 6-4. Így van. Én az... De legrosszabb eset 5 de, de én azt úgy gondolom, hogy ez visszahat. Én, hát én, azért, én... Azért, azért szeretem nagyon a környezetem, és azért szeretném még jobban szeretni, hogy az visszaszerethessen. Ez a családodra abszolút vonatkozik? Na, nem kérdés. Ugye, és ahogy nem... kivettem, a, korra, a kort azt te se nagyon bírod, tehát nem szereted az öregedést, ami ugye, de az zseniális. Tehát amikor azt mondtad, hogy a feleséged az nagymama, de neked unokád van, tehát az, azt így megveszem. <gül> Jó, hát, kaptam is érte eleget otthon, tehát a, de két napos ajtócsapkodást megérte ez a rossz beszólás. De, de, de igen, nekem az az fontos, hogy. hogy hogy, hogy azért jó másokat szeretni, hogy, hogy jogos legyen, hogy, hogy érezzem, hogy ők is szeretnek. De azt is jól látom, hogy az öregedést azért most még jó, most még jó, tehát a a, a véleményét, aki azt mondta, hogy az, hogy 60 éves lett, azt észre se vette, de az, hogy 70, az nagyon megviselte. Hát most még én, én még nem tartok a 70-nél, tehát még egyelőre elviselem. Egyebek között a szereteted, ahogy láttam, lovak iránt is ki tudott fejeződni, mert hogy volt olyan ló, aki. aki vagy amely. Aki? Aki aki hát ugye olyan uh, bánásmódban részesült a te részedről, dinnyét vittél neki uh -huh. a legkülönböző dolgokat, pedig akkor már nem is dolgoztatok talán együtt. Igen, az, az egy az sztori a 89-es vb ló, ami ugye magyar, nem gyakorlatilag Magyarországon elméletleg ismert lovakon, de életemben nem láttam előtte, mert sem mondott. Ráadásul honvédos volt a ló, a honvédos lovak, lovasoknak is honvédos ló. ló. Így van, és a lényeg, hogy, hogy hát ő végigrepített. Akkor 89-ben már ugye kezdtem azért a nagy képűségemből sokat veszteni, mert egyéni jó eredményem igazán nagy eredmény nem volt, és hát ez azért sokat számított. De ott volt még Otto, meg Ördög, két fantasztikus sötét pejló, amelyik nagyon hozzánőttek a színemhez. Festményem is van mondjuk, mert sem festményem is van. Ki festette? Egy lovas ember, aki úgy... úgy szégyellem, hogy nem jut eszembe azonnal a neve, a lovak között élt, ő is maga is lovagolt, és, és megkértem, és lefestettem, és sem mondott. Um, yeah. Ami a covid és az oltást illeti, ott azért sportolók és sportvezetők között volt némi konfliktus. Én ugye két hírt vettem ebből ki, amikor 2021 április 9-én arról beszéltél, hogy te is feleséged is túlva már az első vakcinán, és kerestem hozzá valamilyen ellenpéldát, és szándékosan nem csalán Szilvesztert mondom, hiszen ő akkor már nem volt aktív, de Smit Júlia már Tókióban volt, amikor a mobd őntött arról, és aztán ott egy egész kálváriát írt le, azzal kapcsolatban, hogy neki hogyan kellett a csomagjait hátrahagyva hazajönnie, az valójában egy kapkodás eredménye volt, vagy esmit, mit júlia vagy mit júlia rosszabbul élte meg, mint ahogy egyébként a dolgok történtek vele, ha vissza emlékszelre. Hát ugye a Magyar Olimpia Bizottság már jóval az olimpia előtt, egy évvel az olimpia előtt kijelentette, szabálya volt, hogy, hogy csak oltásra rendelkező utazhat az olimpiára és Júliáról ugye tudni kell, hogy Ausztriában él, vagy még most is, akkor is, és ebből az ő ellenőrzése az lehet, hogy mi hibánk, ez nem ment olyan zöggenőmentesen, és ő egyszer csak az olimpia helyszínén volt már, amikor kiderült, hogy még mindig nincsen meg a kötelező oltása. Volt olyan sportvezető, aki emiatt nem jött az olimpiára. De ő volt az egyetlen sportoló, aki azt mondta, hogy ő ezt megtagadja, és nem. És... Uh, annak ellenére, hogy beszettünk egy sportágat, vagy egy versenyszámot, a szlalomkajakot, uh, sajnos úgy kell döntsünk, hogy, hogy amennyiben aki a szabályt nem tartja be, az nem lehet a magyar tagja. Feleségedről és négy gyerekedről valamit mondani kéne, valamit beleértve, uh -huh. hogy te nem vagy nagypapa, de van unokád. Uh -huh. Hát, uh, uh, nem tudom. Motiváció. Ez most kicsit hajánál előrángatott, de egy feleség az, vagy a párkapcsolat, vagy a párkapcsolat hiánya, az szudmotiváció tényezője tényező lenni, beleértve, hogy épp azhat valakire jól, hogy egyedül van, mert egyébként egy párkapcsolatban lehetséges, hogy elustul. Most olyasmiről beszélek, amiben nekem nincs gyakorlatom, sose voltam sportoló. Biztos közhelynek tűnik majd, de, de nekem nagyon jó, amikor, a, a, amikor elmesélem a történeteket, hogy mi történik a munkahelyemen, nem csak Olimpiai Bizottság, még előtte is a feleségemnek, és tízből ötször visszarángat a földre. Tehát azt mondja, hogy ez hülyeség, amit te mondasz. De nem, nem így kéne. Akkor ez egy jó elgondolni, egy kicsit sértő, de azért... Hány év van Hogy? Hány év van köztetek? Négy. év. És hát, ugye mielőtt ő is a hasonló területen dolgozik, és dolgozott is mindig, sport, meg szervezés, meg egyebek, ezért úgy én értemben lehetom a meg maximális nem tudom fogadni, amit mond. Néha azért egy picit másképp gondolom továbbra is, de, de jó. Szerintem ez, ez egy alaptörténet, meg, hát a, a, meg az elfogadás az nagyon fontos. Meg... Furabb, mert ő téged konfliktus kerülőnek ír le. Hát. Ez eddig nem derült ki. De én, én ezért, hogy mondják ezt, nem konfliktus kerülő, hanem kudarc kerülőnek. Az ezért inkább nyertem mindig, azóta, azóta biztos, ezért nem kellett második meg harmadik hely a dobogon. De, de nem, Tartósan nem. volt-e olyan ember, akivel szemben vesztettél? Vagy aki csak kvázisos egy győztél? Mm. Sport vagy azon kívül? Nem. Volt-e Hát a, a sportban ellenlávasnak lehet nevezni elméletileg mindenkit, de. De olyan, de aki, aki betartott? Ö, sportban nem én a sportoló nem, a szakember az lehetett a sportpályán. Persze, hát ez egy más, más küzdelem, ez egy más ring. Itt azért a, a, a nem feltétlenül a fairplay szabályai működnek minden egyes pillanatban, tehát ez, ez, ezzel együtt kell élni. Gyerekeid? Hát a gyerekeimnek a motiváció, az mint sport, az nem, volt, nem lehetett túl jó. Bár hozzáteszem, hogy a fiam már három éve ötűsáztott, amikor kiderült számára, hogy én ötűsáztam. Tehát azért ez, ez ebből a szempontból nem rossz. Apropó már azért az életkoromból adódóan kiesnek dolgok. Mi a helyzet a lóból? Úgy általában? Nem úgy általában, hanem az ötűsai és a ló. Hú, hát az, az ez egy nagyon... Most éppen hogy áll a, a helyzet? Ez megint egy másfél óra lehetne, de... A, a szumma, szumárom tegnap beszéltem Kálnoki, kis Attillával éppen nagy tusáról, és most elhatároztam, hogy számomra vége. Tehát az ötös a sport nemzetközi szinten, és kicsit hazai szinten is, a vezetés olyan, olyan helyzetbe jutott, hogy, hogy leírja magát a világból. Tehát a nemzetközi ötüs a szövetség 30 év alatt elérte azt, hogy ez a sportág nem mondom ki, de nem túl jó helyzetben áll az olimpiai műsorom. De valójában erről ők tehetnek? Szerintem abszolút igen. Abszolút igen. De az például, hogy volt egynapos verseny, vagy vegyes verseny, ezek nem ezt megelőzték. Tehát, ami arról szól, hogy, és aztán ugye a gyerekeiddel fejezzük be, de ez nem arról szól, amiről beszélnek, hogy az Olimpia nem elég képernyőképes. Vagy a 5 vagy a nem elég. Abszolút, abszolút erről szól. De akkor mennyiben tudott volna az ötusa, a Nemzetközi Ötös a Szövetség ellenállni? Olyannyira, hogy, hogy a. A Monaliza képét sem veszik le a Louvre-ból, vagy a, a nem tudom én a... Tehát hagyni kellett volna veszni? Nem hagyni kellett volna veszni, Alem... mert meg kell védeni az értékeket. Tehát meg kell védeni azokat az Hogyan lehet megvédeni az öttussát a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal szert? Hát hogyha a Juan Antonio Samaranch Junior, aki a volt Olimpiai Bizottság elnökének a fia, és Albert Herceg, mint két alelnöke a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak nem elég, hogy, hogy megfelelő érvekkel alátámasztva megvédjék ezt a sportágat, ami nem néz, nézhetetlen. Egyetlen egy nagyon-nagy előnye van. Ezt, hogy valaki végig tudja csinálni, meg tudja csinálni az ötöt. És nem arról van szó, hogy kettőbe jó, kettőbe közepes, egyben meg rossz, hanem mind az ötbe jó. Hogy ez nem elég kihívás ma a világban, ott a világban van baj. Ott, ott szerintem az értékel van baj. Nem lehet, ezt nem lehet ér, ér, láthatóvá tenni. Borzasztóan egyszerű a képlet. Olyat nem hallasz gyerekektől, hogy ugorjunk le a térre kardvívni, vagy ugorjunk le ökölvívni, vagy ugorjunk le öttüse, kajakozni. Ilyen nincsen. Ma a világ arról szól, ugorjunk le a térre falat mászni, gördeszkázni, BMX-ezni, jó esetben pingpongozni, ezeknek a sportáknak van a mai felfogás szerint jövője az olimpia műsoron, mert nézet sokan csinálják. De most e akkor várjál, biztos, akkor mennyiben a hibája az ötös? Annyi, hogy, hogy nekik nem azon kellett volna dolgozni a 30 éven keresztül, hogy némi túlzással az a sportágban 30 év alatt több szabálymódosítás volt, mint az összes többi olimpiai sportágban. Nem ezen kellett volna, nem, nem a szabályokat ha nem? hanem azt kellett volna az emberekkel elítetni. Hogy, hogy, hogy ennek a tradíciónak értéke van. Értéke van az. Ebből én. a szempontból elnéző, és mindig eszembe jut még valami 60 éves vagy ragyogóan nézel ki jól beszélsz, okos vagy, szép vagy. De mit érzel, mennyire ment el az idő feletten, egész egyszerűen a változásból adódóan, abból adódóan, amit elmondtál, de beszélgethetünk más technológiáról is, beleértve, amit mondtál az olimpiáról, hogy ez most ugye két olyan időpont, ahol a fiatalabbak könnyebben e, tudomásul veszik, vagy a szervezetük, a mentalitásuk, mint az idősebbek, tehát ha tetszik, akkor még analógiát is tudok alkalmazni. Mennyiben ér Érzed az, hogy a nikkel szamovár elrepült fölötted Kassák-Lajos után szabadon? Tök, tök igazad van. te teljesen. Te teljesen így van, ahogy mondod. E a, a lelkemben nem tudom elfogadni ezeket az anomáliákat, amit előbb úgy... De tudomásul kell, hogy vegyed. Így van. Itt főtitkárnak nincs is más lehetőség. Egy együtt dolgoldom. Sőt, nekem kötelező keresnem ezeket, a, ezeket az új És dolgoldom. ezt hogy oldod meg? Hát megyek, utána e-sport szövetséggel kvaterkázunk, beszélgetünk, hogy mi a jövő, hogy lehet, mi, mi a de az alapsportágadnak az elvesztését, azt hogy éled meg? Hát, Honnan jöttél? Megszakad a szívem, hát nem kérdés. Ráadásul van egy elfogulóság nélkül, hogy nagyon tehetséges fiam, aki ötusázik. Szóval ezért mondtam tegnap Attilának, Kának és is Attilának, hogy inkább nem kész, egy, egy ilyen politikát kell folytassak ebbe a történetbe, mert nem tudok hozzátenni már a dologhoz. Hogy a ez tegnapot jön, csak, hogy köt, kötni tudják, az szeptember 26-a ked volt, és a másik három gyerek. Hát mindenki sportolt egy kicsit, kosárlabdáztak leginkább az elején, a fia egész ügyesen vívott, de... de én meg mindig elmondtam, hogy mit nem csinálnak jól, mint egy hülye edző, vagy nem tudom én, egy rossz apuka. E, és, és, és ez szerintem nyomasztóan hat rájuk mindegyikra, hogy, hogy én elég kritikusan e, szabálykövető ember vagyok, én úgy gondolom. És hogyha a, ezek pontosan fontosak, hogy attól, hogy én úgy gondolom, hogy rengeteget jártam edzést és mindent megtettem, az nem feltétlenül van így. E, és ezt én gyerekeimnek elmondtam, hogy szerintem nem így van. És ők ezen, ezen ők nem tudták úgy kezelni, mint én, ami valószínűleg az én nibám, és nem így kellett volna hozzáállni. Ahhoz, hogy ők teljesen teljesen a sportban. Általában más jellegű interjúknál szoktam felajánlani azt, hogy az utolsó szó jogán elmondják mindazt, amit kérdés nélkül elmondanának. Halványlag a gőzöm nincs, hogy az életben lesz -e alkalom még egyszer ilyen hosszan beszélgetni veled, valami azt súgja, hogy nem. Van-e bármi, amit megosztanál a nagy érdemivel, abból adódóan, hogy lehet, hogy egyszer ezt a beszélgetést ássák elő akkor, amikor meg akarják tudni hogy ki is az a nem gondolom, hogy, hogy maradt volna bennem. Én szívesen beszélgetek máskor is vele, tehát ne, ne legyen neked ebből félelmet. Van olyan időpont, helyszín, ahol ezt folytatni tudjuk, akár négy szem közt, én örömmel megteszem. Ahogy látom, a lelkesedésed az maximális. Nem lehet másképp. Én ezt, ezt vallom. Még akkor is, amikor az ember ponton van, akkor is meg kell valójában. El tudod-e mondani egy civilnek, aki fotelben és patogatott kukorica mellett nézi az tudsát, amíg lehet, vagy nézi a focit, hogy mi a jó az élsportban? Hmm. Én, én, én tényleg mindig azt gondolom, és így gondoltam végig, hogy, hogy, hogy az embernek mindig kell minden pillanatban vágyai lennie, vágyai, hogy legyen vágya valami, hogy elérje azt. Ez nem egy autó, vagy egy nő, vagy nem, nem az is, persze. És, de ezeket, ezeket valahogy el kell érni, és ez ki kell találni, hogy mi, mi szükséges hozzá, és ahhoz tartani valamit. a alatt... világ többi részét felnőni, amellyel az érzés mellé, amit a sport adott. Most azt kéne kérdeznem, hogy Egyéb örömök tudnak-e adrenalin adrenalinfröccsel rendelkezni, mint a dobogó tetejére állni? De hát a nagy kérdés, hogy kell-e egyfolytában adrenalin fröccs, de sokszor az ember azt gondolja ebből az időszakból adódóan, hogy igen, amivel közben az élet másférája meg nem tud versenyezni, akkor automatikusan az alárendelté válik, az adrenalin fröccs az már, az már csak a, az, már a, az a csúcs. Tehát, az a, tehát én imádom, a, a, amikor lenyírtam otthon a füvet, és úgy végignézek, hogy jól néz ki a fű. Tehát nekem ezek, ezek borzasztó fontos dolgok. Jól parkoltam be a kocsival, tök jól néz ki, és nem lók ki meg itt. Szóval ez, ezek nekem nap, nap rettentő fontosak, és sok energiát adnak. Köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm a